פרק ב. למה רגשו גויים ולאומים יהגוריק? יתייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד, על אדוני ועל משכו. ננתקה את מוסרותיימו, ונשליכה ממנו אבותיימו. יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו. אז ידבר אליהמו ואפו, ובחרונו יבהלמו.